про старшу сестру, яка знала про монстра в їхньому домі і зробила все, щоб врятувати Беку. Вона має прочитати листа Енді і дізнатися, як сильно її любили, що ті жорстокі слова, сказані в останні хвилини, були лише спробою захистити. Енді страшенно боялася, що одного разу батько вб'є їх обох і, можливо, лякалася, що саме це його зламає. Піп розповість їй усе. Бекка має знати, що в іншому житті вони з Енді втекли б від батька разом. Обіцянки і обіцянки. Піп заслужить їх усі, якщо їй випаде шанси. Вона чекала не стільки суду над Максом, скільки свого, останнього вироку. Присяжні вирішать не лише долю Макса, а й її, чи може вона повернути своє життя і усіх у ньому, особливо його. Вона досі щодня говорила з Раві, не з тим справжнім, а з тим, що жив у її голові. Вона зверталася до нього, коли було страшно, чи вона вагалася, питала, що б він зробив на її місці. Він сидів поруч, коли вона почувалася самотньою, а вона завжди була самотня, розглядаючи старі фото на телефоні. Він казав їй «на добранічі» і був поруч у темряві, поки вона знову вчилася засинати. Піп вже не була певна, чи вірно відтворює тембр його голосу, як саме він нахилявся до слів, чи вони звучали м'яко чи з надломом? Як він казав сержант, Його голос піднімався чи спадав. Вона мала пам'ятати, Мала триматися за нього, Зберігати його. Вона думала про Раві щодня, Майже щоміті 72 дні Наповнені цими митями. Про те, що він думає, Чим займається, Чи сподобався б йому сендвіч, Який вона щойно з'їла. Відповідь завжди так. Чи все гаразд, чи сумує він за нею так само, як вона за ним? Чи те відчуття втрати переросло у злість? Вона сподівалася, що чим би він не займався, знову навчиться бути щасливим. Якщо це означає чекати на неї, чекати на суд, або ж чекати, щоб зустріти когось іншого, Піп зрозуміє, їй боляче уявляти його криву усмішку для когось іншого, нові прізвиська, нові невидимі способи сказати я тебе люблю», але це його вибір Все, чого Піп хотіла Знати, що він щасливий Що в його житті знову є щось хороше І цього достатньо Її свобода заради його І вона б знову і знову зробила цей вибір А якщо він таки чекатиме Якщо дійсно дочекається І вирок буде на їхню користь Піп щодня працюватиме Щоб стати гідною Раві Сінга Ну і сентиментальна ж ти Прошепотів він її в ухо і Піп усміхнулася, видихнувши сміх. Інший звук ховався під її подихом, тихий, високий, тремтливий, що наближався все ближче і ближче. Сирена, не одна, виють, перекриваючи одна одну, здіймаючись вгору і униз. Піп різко обернулася. В кінці вулиці три поліцейські машини, що обганяють інший транспорт і мчать просто на неї. Гучніше, ще гучніше. Сині вогні крутяться, розбиваючи сутінки, сліплять очі, заливають вулицю світлом. Піп відвернулася і заплющила очі міцно-міцно. Ось і все. Її знайшли. Гокінс усе з'ясував. Кінеця. Вони прийшли за нею, вона стояла і затамувала подих, гучніше, ближче, три, два, один, вереску в ухах. Потік вітру в волоссі, коли машини пролітають повз одна за одною, їхні сирени стихають, віддаляючись далі по дорозі. Залишили її на тротуарі. Піп обережно розплющила очі, повільно обережно. Вони зникли. Їхні сирени знову перетворилися на писк, потім на гул, а потім на тишу. Не за нею, не сьогодні. Колись, можливо, прийдуть і за нею, але не сьогодні, не на 72-й день. Піп кивнула, рушила далі. «Треба йти далі», – сказала вона Раві і усім іншим, хто живе в її голові. Йти далі, її день суду ще настане, а поки Піп іде і дає обіцянки». Оце і усе. Крок за кроком, навіть якщо доведеться тягти ноги, навіть якщо діра в серці здається занадто великою, щоб стояти. Вона йшла і обіцяла, і він був поруч. Пальці Раві вкладаються між її так, як раніше. Можливо, так буде знову. Просто крок за кроком, ось і все. Піп не знала, що чекає попереду. Вона не бачила так далеко, і світло згасало, ніч насувалася. Але, можливо, все ж таки, попереду буде щось хороше.